радше задля гордого усвідомлення, чесно відвойованої звитяги над гідним супротивником. Перемога була, як і раніше, цінна. Проте життя більше не видавалося їй марно згайним, коли раптом вона опинялася на другому місці. Попри велику кількість уроків, студенти мали змогу розважатися. Безліч вільних годин Ен провела в бічводі, де зазвичай обідала по неділях і супроводжувала до церкви панну барі, котра, як сама визнавала, вже старіла, та чорні очі її не зблякли, і язик був так само гострий. Сторінка 289. Втім, вона ніколи не присікувалася до Н, яка незмінно лишалася улюбленицею примхливої старої дами. «Ця маленька Н стає щодень кращою», – казала панна Барі. «Інші дівчата мене втомлюють, вони такі нестерпно одноманітні, а вона сяє моби всіма кольорами веселки». І кожен, поки не милується, здається найпрекраснішим. Не скажу, щоб вона залишалась такою ж потічною, як у дитинстві. Та їй неможливо не любити. А мені якраз до вподоби ті, кого не любити неможливо. Це позбавляє купи зусиль, яких докладаєш за звичай, щоби мусити себе їх полюбити. А тоді ніхто не збагнув, як настала весна. На Іванлійських галявинах із півторічнього листя, досі вкритого з снігу, випнулися рожеві проліски. Ліси й долини оповив зелений серпанов. Та в Шарлотауні заклопотані студенти могли думати і говорити лише про іспити. «Неймовірно, що так скоро настав кінець року», – мовила Енн. «Восени гадалися, будь до нього ще страшенно далеко, ціла навчальна зима. Та ось час минув» і наступного тижня вже будуть іспити. О, дівчата, мені іноді здається, що важливішого за них нічого немає в житті. А потім я дивлюся, як на каштанах розпускаються бруньки, а вулицями скрадається блакитний туман. І тоді іспити стають такими неважливими. Проте Джейн, Рубі та Джозі, що заскочили до неї на хвильку, були іншої думки. Майбутні іспити вважалися їм подію надзвичайно суттєвою – далеко важливішою, за каштанові бруньки чи травневі тумани. Легко було казати Н, котра могла не сумніватися, що складе успішно. Та коли від іспитів, як думали собі дівчата, залежить усеньке майбутнє, віддаватися філософським роздумам не годилося. Я схудла на сім футів за два минулі тижні, відклася Джейн, і марно казати не хвилюйся, бо я все одно хвилюватимусь. Сторінка 290. Це помагає, коли хвилюєшся. Здається, наче щось робиш. Жахливо буде не отримати диплома після цілого року навчання. Та ще ж на нього стільки грошей пішло. А мені байдуже, зронила Джозі Пай. Коли не складу, лишуся в семінарії ще на рік. Мій тато, вочевидь, може це дозволити. Е, а Франк Стоклі запевняє, що професор Тремен сказав, бо цим золоту медаль дістане Гілберт Блайт, а стипендію Ейверіни... Найпевніше здобуде Емілі Клей. «Цим я перейматимусь завтра, Джодзі», – сміхнулася Енн. «Сьогодні ж думаю, що фіалки вже розквітли в долині попід зеленими дахами, а на стежині закоханих проростає молода папороть. І гать не хвилююся, здобуду я стипендію чи ні. Я сумлінно працювала, і от починаю розуміти, що таке утіха в битві. Бо ж програти в гідній боротьбі майже так само прекрасно, як і перемогти». «Не говорімо про іспити, дівчата. Гляньте на блідо-зелене склепіння неба понад будинками. Уявіть, яке воно там, за Ейвонлі, над темно-багряними буквами лісами». «Джейн, ти вже маєш, що вдягнути на вручення дипломів?» – запитала практична Рубі. Джейн і Джозі обидві взялися відповідати. Балачка зійшла на модні віяння – Проте Ен, першими ліктями на підвіконня, лягла щокою на переплетені руки, замріяно та неуважно задивилася понад міські дахи та шпилі на невимовно прекрасне склепіння призахідного неба, висновуючи мрії про майбутнє і золотого руна юного оптимізму. Всі шляхи були перед нею відкриті з усіма заманливими перспективами майбутнього і усіма його можливостями. І кожен рік розквітав новою трояндою у вінку, якому судилося ніколи не зів'янути. Сторінка 291, розділ 36, «Слава та мрії». Вранці того дня, коли на досі оголошень у семінарії мали вивісити остаточні результати іспитів, Енн і Джейн удвох чим чекували вулицею. Джейн радісно сміхалася – Іспити були позаду, вона мала певність, що отримає диплом, а все інше її не турбувало. Далекосяжними пориваннями джей не відзначалася, тож і частолюбного неспокою спізнати не могла. Бо ж за все, що ми маємо, доводиться платити свою ціну. І хоча шляхетні прагнення й варті того, щоб їх мати, та досягти їх нелегко, і вимагають вони тяжкої праці, самозречення, тривоги і вічію. Енн зблідла, принишкла. Уже за 10 хвилин їй належало дізнатися, хто здобуде медаль і стипендію «Ейвері». Поза цими 10 хвилинами нічого, що могло б називатися часом, не би і не існувало. Хай там що, а якусь відзнаку ти дістанеш, мовила Джейн, не розуміючи, як керівництво семінарії може бути таким несправедливим, щоб ухвалити інше рішення. Степендії стипендії Ейбері я не чекаю», – відповіла Ен. «Усі кажуть, що їсто буде Емілі Клей. І я не збираюся підходити до тієї дошки. У всіх на очах розглядати список. Мені забракне відваги. Я піду одразу до жіночого гардеробу, Джейн. А ти все прочитаєш і розкажеш мені. Тільки благаю, в ім'я нашої давньої дружби Зроби це негайно. Якщо я зазнала поразки...» Так одразу й кажи, не жалі мене і в жодному разі не втішай. Пообіцяй мені, Джейн. Джейн урочисто пообіцяла. Та невздовзі виявилося, що потреби в цьому немає. Вони зен піднялися сходами до семінарії. Застали в колі юрбу хлопців, які гойдали на руках Гілберта, що сили вигукували. Ура, медалістові Блайту! Сторінка 292